Idò, bones tardes i salut. Bones tardes, amics del nostre camp. Benvinguts a ratet més gustós de sa ràdio, de sa ràdio èxit. 106.4, cada diumenges migdia és hora de dinar. Ens trobem per compartir saureta de música i amistat. Aquesta setmana dedicar-me el programa, com no podia ser d'altra manera, a Sant Rafel, que estan de festa el dia gros, el dijous que ve, així és que tots a Rafels, Rafeles i Rafalers, molts anys i bons i que passeu un bon dia de festa i d'alegria. Eh, avui també mm, parlarem d'un altre aconteixement que va començar ja fa un parell de dies i que ha arribat a la quinzena edició. És eh, Fira de Bestiar, viram i Animals de Preu de Can Caus. Llavors, d'aquí un ratet parlarem de tot això, però repigueu una salutació de totes sa l'equip de èxit i volem enviar expressions en esquí avui, per casualitat celebren el seu compleany, celebren la seva festa o o algun aniversari. Sigueu tots benvinguts i avui escoltarem molta música, música de ce que agrada, música de ce que agrada, música de ce que compartim aquestos diumenges de migdia, aquestos diumenges del nostre camp. Començarem amb una cantadora, amb unes cantadores de Sant Jordi que ja són conegudes bé de totes, de família del nostre camp, n'Antònia i na Maria Ribas. I permeteu-me que dediqui aquesta cançó una persona molt especial per jo, que és la meva padrina, que està a Sant Antoni, i que escolta, cada diumenge ho ha fet sempre, els programes el nostre Nostrucam. Maria, Maria Cardona, de Sant Antoni, que per molts anys, i aquí tens aquesta cançó, que et vull dedicar. Si, hi vinga, escoltem-les. Fins us hem conversat, tractant-nos en política, reunequem gran amistat, que el meu gust així seria... Mentre no et siga privat És conversant jo algun dia O tu ver-te'n ha cansat Que això molt fàcil seria Que tu ja dius-ho pensat Que jo poc de convenia Perquè no ens som aratades de nir-mosoria Riquesa que jo tenc és un or d'una fadrina, però si fos teu gust, tu en baixot conformaries. De per aquí anar no venguent, mentre que més teu gust siga, és tu sigues fadrí, jo em vull mantendre fadrina. Mentre no t'haigues casat, ni prengues ninguna guia, que jo no t'oblidaré, que encara volgués no es podria. Sempre... Si ens us haurem conversat, tractem-nos en política, la voluntat que tu em durs és fluixa i poc de durada. I far mateix moviment que el temps una setmana, i em fa de bo i de dolent i amb un pobre ens fa mudança i amb un igual pensament tu anaves an confiança, si s'adimentes a temps d'un altre que més t'agradi la pot anar recebent sense posar cap reparo ni cap enteresament soliment que esteu us facis. Que sis és promesa de Déu, hageu de ser un per s'altre, no us trobarà impediment quan l'hora serà arribada de rebre aquell sagrament, dit xos qui el pot acertar-lo, que si s'ensigna dolent, no hi ha cap cosa més mala que un deixes d'avartiment per fer una vida rara per això mentre ja tens hora d'un reparari i avantes de ben tregat la llibertat requerida fins us haem conversat, Tratam-nos en política. I de Sant Jordi un cap a altra punta, cap al nord, cap a la britja, escoltant aquesta cantadora jove i molt aeixerida. Can serà sense gana que entenc el cor de falgú. Fins us haem conversat. Tractam-nos en política. Rego una gran amistat, que el meu gust així seria. Mentre no estigues privat, és conversant jo algun dia, o tu, Bertana, cansat, que això molt fàcil seria. Que tu ja deus ben pensat, que jo poc de convenia perquè no ens som heretades de renda ni hermosoria. Riquesa que jo tenc és un or d'una fadrina, però si fos el teu gust, això et conformaries. De per a qui anar vinguent, mentre que més teu gust sigui, mentre tu sigues fadric, jo em vull mantenir fadrina. Mentre no t'hagués casat, ni prengues ninguna guia, que jo no t'oblidaré, que encara volgués no podria. Fins si us haurem conversat, tractem-nos amb política. La voluntat que t'ho endurs, es fluixa i poc de durada que i fa, fa el mateix moviment que el temps amb una setmana i em fa de bo i de dolent i amb un poc temps fa mudança i amb un igual pensament tu anaves confiança, si se a temps d'un altre que més t'agradi, la pots anar recebent, sense posar cap reparo ni cap enteresament. Soliment que esteu teu gust facis, que sis és promesa de Déu, hagi de ser un per s'altre, no es trobarà impediment quan l'hora s siirà arribada, de rebre aquell segrement. Dijos qu' pot acertar-lo que si en signa dolent, no hi ha cap cosa més mala. Con deixes d'avertiment. Per fer una vida rara, per això, mentre ja tens, és hora d'un reparari. I abans de ben tregat, sa llibertat requerida, fins us ara hem conversat, tractem-nos en política. Però els companyons cantaven «Jo m'he xabat i ja he vengut» i ara hauria de cantar-vos algun reglonet en brut. No estirà molt ben lligada perquè paper no ni dut i no sé com encaminar-la, de voltes vull i no puc. Repassarem ses balades que han conversat i han rigut i que de cap modu no ho eren com ara ni paregut. Pes camins, lo que sentia, escarros i algun paput, i es frec de ses perdenyes i alguns calçons de vellut que de tant de caminari es via primates gruix. Ja sabeu que mos juntàvem sempre que havíem pogut i mirau que mos divertíem en que tinguéssim lo just. I... I en acabar sa jornada sense tenir cap rebuig de melles i figues seques fèiem un plat de bon gust que els pagesos no volíem veure ningú de falgut que per desfer-ne sa d'axa fèiem bunyols o vescuit i aquella calma i respecte Digueu-me on m'ho s'ha fuit Jo em agradaria trobar-la però encara no he pogut Que aquestes coses tan bones d'un teixit tan revengut En su passada la vida s'han gastat i els hem remput I si queda algun tros de tela d'aquell terreno perdut com que això ara no es gasta, ja m'ho s'has desconegut. Vull deixar una cosa clara, que ningú quedi confús, que qui és tan suple de vida, que li gafi bés els que tenc por que no canviï, aquell temps tan abundós, que en ensufregada la vida, solem canviar els colors. Ja m'he passat una mica, un poc més de lo que és just, lo que està clar que venia... Per alegrar-vos si puc El que és aquesta balada' D'on no hem de deixar temps buix, Si la xacota no és bona Serà perquè no hem pogut De voltes posar-me a prova Es converteix en salut Solia fer cançons bones I ara quasi ja no puc què vos semblen, unes glosetes? Sí, idò, aquestes es van encantar, a casa serra es una muntaranya d'anys, però us faran passar un bon rato. Salt de dia, jo vaig veure el que no el veu molt sovent, i ha una banda que hi havia set cuiners i un client. Pensaven que no sabria, però els va anar malament, i en compte de fer-me riure i em cuidaren d'aturment, jo també m'agradarien però no ho som prou valent i llavors em repentiria que no som com s'altra gent. No m'agrada criticar ni que em mirguen malament, ni tampoc vull barallar perquè som massa valent, i em parla d'anar a gosar, no sé si vaig o si venc, perquè això d'improvisar ja em va bastant malament. Jo ho he molt xevat i molt tirat en darrere, Portes uns calçons reiats i en sa bregueta baldera, ni es coneix que hi porti res mirant un troset enrere. Te l'he fet a per tu jove, ja que et veig animat, que en de feig l'usada i noia hi ha qui et faci costat. Perquè sa veu t'acompanya i és picar molt agradat, i si no m'ho d'ofici, pren-me, hauràs escalibat. Jo m'agrada esperar, xerida, perquè diu que ho eres mou, la teva sabidoria la portes i no sé on. També us record que avui encara teniu temps d'anar a la fira, a Safira de bestiar viram i animals de preu de Can Caus, que enguany celebra la quinzena edició que es va inaugurar divendres i avui acaba, encara que teniu temps com dèiem, de veure tota s'exposició, de totes les renovacions que s'han fet i de totes les millores que s'han anat fent perquè tothom pugui anar en seguretat, pugui anar eh, còmodament a veure tota s'exposició que any a any es va millorant. Així és que com dèiem, avui Avui s'acaba aquesta fira, que són tres dies, i amb aquesta fira ja vol dir, que vol dir que comencen les festes de Santa Lletrudis, que són molt, molt aviat. Són el 16 de novembre, però comencen ja aviat. Ja en sabrem més endavant i mos farà passar un rato sempre que m'ho troba a carretera o per, per allà on siga, sempre em saludes, lo més simpàtic que hi ha en el món. En Dani en Dani, és en Dani canta aquesta cançó, una cançó que ha fet ell mateix i que l'escoltam ara. Jo, jo sempre que he cantat ho he fet jo. Si hi ha, cosa, hi ha molta gent aquí que se n'entén dirà, aquí s'obre un mot, aquí falta un o això no rima, però eh, ho he fet i he disfrut cantant lo meu. Sí. No, no, no hi porta d'això, no. Ai, del dia de Sant Joan, bon record m'un quedarà, que es mati, nàrem de dones i a ja, sa tarda festeja, que es mati, arribàrem a Corona, que allà ja ho éreu micotat, i anàrem a una casa, mos hi havien convidat, i mos obrir sa Majora, que també em volia part, iep, iep, iep, iep, iep. i amb aquell festeig que va ja tan animat, i mos digué... Ses filles no hi són fa un rato que se n'han anat, llep, llep, llep, ball yep, yep, de pou que hi havia per aquí dalt, llep, llep, llep, llep, fa sent vienari que hi voldríem sonar, llep, llep, llep, llep, yep, que duim ses castanyoles ses pesimoles mulats, llep, llep, llep, yep,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 que molt llarga no ho serà, i aviap, i aviap, perquè venguem de dones ja deveu pensar, i aviap, i bosses, ben buides, miracles no n'hi ha. I m'ho cap a Formentera perquè escoltarem a na Francisqueta. Na Francisqueta m'ho canta aquesta cançó, una cançó glosada. I cada diuns se'n veeix que estem no afastació, com que el món roda i segueix a igualvolució. No para ni res esteix, només revolució, i és que es pensa que l'entesa es troba en confusió. Per comprendre bé el que és, ha de ser molt sabidor, si hi reparau, es coneix que és fet d'un bon inventor. Té terra roca i marès, la mangrossa extensió, que és cosa que precisés per la navegació. I allà dins hi produeix prou alimentació, per mantenir tot pagès, just lo mateix, sí senyor. Diu que a cel i llunyès, no hi va ningun vividor, i hasta morir no és permès de glòria i ser alcançador. M'ho senyor així ho repeteix, sé que fa algun sermó, també ho trobes que llegeix llibres de religió. I cada dia un se'n veieix, que estem no fa estació. I per viure alegre i content, s'endemà es té moltes coses. Salut i divertiment, menjar i sols per comprar roba. Com puc anar seguint, així com vénen ses modes. I cada qual s'entretén triant el que li incomoda. Compra més cara corrent, de totes classes es troba i en el colors diferents que els gustos també resolen. I no d'iguales pensament, tant si es padrí com el lota, quan van as sortirir m'estrem i amollllen totes bosta. I uns altres més galament, no gasten tant a la grossa, pensen en supervenguent i no els agrada se mostra. Que el món està malament i Espanya sa merrivolta, lo que ha tingut de creixent t'endrà de baixa més grossa. I més d'un cinquanta cent poden minvar sa marrota si el turisme s'ha detent o quan treu donar sa volta. I que això és involant al ment, just lo mateix que una boira, si el despai se l'endús bé, no queden real ni soca. I hem vist el començament amb una marxa molt grossa, no sembla ni s'apareix d'ara alguna ocasió. I dins terrenos que serveix estan fent població i es treballa sa bateig dins sa producció i seguint el rumbo que em preix arribarem a que es camina cansat a la setlla de l'extensió i hem d'anar de passeig i amb cotxe o el camió i animen-nos a l'estat, ja sé que un omissador i aquell que està el dia ho és per adorar este do que m'urina sense el res de ser a i cada dia un se'n veieix que estem na fastació Qui ha dit que les dones no, no toquen ses castelloles? Ja ho sabeu que sí, ja sabeu que a Nanieves de Cascostes Costes els toca però de lo, de lo més bé i donem a escoltar una gaita en la de Sant Jordi i que precisament hi ha Nanieves de Cas Costes que toquen les castelloles Ara no és el moment de fer-ne, si en surt algun, fiets, que s'escapi, que s'evapori. Depèn de lo que un ha menjat, també. Ja sabeu veu què i Idò, les gloses van d'això. M'agrada cantar i ballar, i m'agrada anar de xacotes, i m'agrades bon menjar, i m'agraden les allotes. L'altre dia érem Mallorca i amb un sal va i avui a filla d'Eivissa ja en busca un glosador. Joves impastar fas coques, ja en faràs una param, on. La pot tenir nom de la més grossa de totes. Perquè dins la teva boca, justa hi un bou. Faries por qualsevol quan l'obris dins se veu tota. Iu i a ibi se diu que sa glosa quasi ja s'havia oblidat, i ara glosant per d'exemple en sos de més convidats. I en Xico Bufi un home que tot ho vol adobar, i em va dir-me s'altre dia que m'hauré de confessar. Si jo hi tinc d'anar un dia, tu amb quinze no et bastarà, que et vendrà a buscar el diable i amb un carretó de mà. Jo en fot d'anar, Pepita, Déu-me la perdó, senyor, i em que en no, la Francisqueta que per glu va millor. L'altre dia t'assostares que no podies païllar i va resenant el metge i es sostruta va fugir quan te va mirar sa cara pronta tu va descobrir tu dos un dins la panxa que no sap per on sortir. Però quan el vaig mullar l'ull justet així li vaig din i re de cony senyor metge i per això tant de patir. I ara qui el vol que l'encalci, d'ella em vaig despedir, i si ningú el va agafar-lo, jo no ho he sentit a dir. Això és el nostre cam, amics i amigues, cada dimanys ens reunim, a l'hora de dinar, o a de fer la becadeta, o a de posar la taula. Depèn de cada casa i depèn de les costums, perquè això, eh, cada casa té el seu horari. Diguem, nosaltres tenim el nostre, i el nostre horari ara és deixar-vos escoltar cançons i fer-vos companyia esperem que sigui agradable per d'altres, o és molt, la veritat la veritat siga dita i m'anaran cap a Formentera per escoltar el nostre bon amic, el Jaume en Jaume Roig ah. I de tractar de that aquests climb every I am hungry oh oh oh oh oh oh I got a song that's wrote the romance Ei, ja, alla, dorma, trembre, io, no me s'rà, va, no me corre, io, io, io, io, puc esplecar, dal ment del felal, io, io, io, io, io, ha pensà, en Hola, yo ya ya ya casa. Da parque andar, me i que de tant en quan ha que si he cava tant tant quania, el rom que s'hi ha presso i oi oi oi oi oi, aquí va. La que te resuta carrem oi oi oi oi oi, a s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, s'ha, una cosa perigu jo jo jo jo dan ni. Va anar que sap por aquestcol jo jo jo sent cas. Pla no ha ningú tin ni jo jo jo jo jo ja si sileg fa si quadr alguna pel. No t'es més ja te ho sabré, que ho sigui re per avançar, jo, jo, jo, jo, que més voleu sempre m'omtreu en de noia, jo, jo, jo, escara, no duen mal el que diuen que això els fan, noia, jo, jo, jo, reaixim. Esprunteu un veu no portant re, jo, jo, jo, ben, no cap. Anarim pel però hi falta poca que ja, ja, ja, ja, un tant de vermell i altres de color d'arriba, el ja, ja, algú joves creu que prontaurades es posen i se li sortalgunada va che no sap on ay ay ay ay raducan so eroe un altra tandras cloy ay ay ay ay ay on vuole sai senza posto hisa ay ay ay ay greca chapon serda amb una mà mateixa o el dur. Mhem decons pensar que Déu el guarda mal jo jo, jo, jo la -ter terra mai si el cas en temps a ni jo jo bé i morir quan vivi so jo, jo, jo, ja, M' disfruta que to que jo jo jo. I que seràlo que 'rà to lu que se que no jo jo jo jo jo jo jo joú Qua arriba sepul se jollo' que va que es die. No Bé, anem a recordar el programa de festes de Sant Rafel que avui és diumenge i a les 9 mitja hi ha hagut la tercera marxa cicloturística eh, cicloturista A les 12 hi ha hagut un torneig hípic de trot festes de Sant Rafel a Sipòdrom i vos ten que recordar que en aquesta casa, els dimecres, hi ha un programa d'Hípica que presenten en Josep Antoni Bonet i en Pep Benet i que té molt d'èxit. Si sou aficionats a la Hípica, ja sabeu que hi ha aquest programa a Radio Èxit a les 7 de la tarda. Així que, com que hi ha molt d'aficionat, us eh, recomano aquest programa. A les dues de la tarda hi ja en aquests moments ja d'aquí poquet, hi es el dinar en el bar cruce, a les sis hi ja missa i a les 7 de la tarda hi ha el Festival Folclòric de Sant Rafel organitzat per la Colla de Sant Rafel i amb la participació del grup de coros i danses sopetrant del Moarín de Càceres, la Colla de l'Horta de Jesús, la Colla de Sant Rafel, això serà a Sant Balat. Llavors demà dilluns 21 a les vuit i mitja és la final de campionat de Manilla en el centre social, es dimarts eh, a les vuit i mitja és la final del campionat de Cau en el centre social i es dimecres eh, dia 23 és a final de campionat de Parxís qui se m'ho apuntaré perquè ui, jo, mm, trampes no es que em faci però és a les vuit i mitja és a final de campionat de parxís en el centre social. D'aquí un ratet tornarem a fer un record de les festes que hi ha i arribarem al dia 24, que és la festa grossa. Ell va deixar a mi, però ho fa, mare de Déu, ho fa de lo millor i és un gran i ja, és un gran professional. És en Jordi Seràpio. Jo no sé si quan se troben pel carrer se ho diuen parlant, se' ho diuen riguent o se' se'ho diuen porfadiant, però una margalida i una pepita quan s'ajuden, porfadien. Escoltem-les. Ja que em demaneu que canti dos morts de cançó vull fer, i a nit que estem de trobar d'aquí, segur l'explicaré. Pensava venir-te a veure i es dia que em caiga bé i a tornar-te sa visita que tu dius i si no em vols fer. Tens gana de xerrar i veure vine que faràs molt bé però visites de queixes jo no els hi demanes té. No hauries de pel·lar així que em grades quedar-me bé i tu no tens modus de viure ni sap el que t'està bé. I si penses venir-me a veure't tal vegada no hi seré que coneguentte jo pens que ho dius per quedar-hi bé Mal viatge tal pelngre Quin geni tens mal sofrit, Halla preparo un bon caldo i en secan fer-me un sofrit. Tinc una lloc posada i ja no en trauré cap profit que cova fa una amasada i te'n fareu un bullit. Ala, ja surt cagada, sempre t'ha agradat fer es cric, si m'has de fet tal passada, Déu, fa set pixis al llit. Si em pixar es que ho siga, quan em tengues de convit, que quan treguis la bogada qui queda lluït. No l'has vist no em vull gasapuntar els dit, quan la tinc neta i planxada i és més blanca que confit. Deus voler dir a s'estrenada i abans de posar-la llit, ens que s'espusses que portes no hi deixin algun esquí. Tens conversa gruixada i pel tu no em fa profit, i em farà rompre sa trava i et diré es no hem complit. A la molla sappedrada no tens res altre millor. Pareixes una biga errada quan van cerca d'esmoltor. I has pogut picar ses ales i es escult fa forfolló. Si vaig en recerca d'algú, pensa que no és de tu. Sempre et grades puntejar-me i espera tenir raó i amb un escarpentinar-te van damunt de s'escarpó. Si, si hem d'acabar la pel·lada que, que han fet un bon saió, podria ser bona, bona nyada si m'ha acertat la i a nit que estem de tarda, trobada, donem satisfacció. Quan, Quan veus alguna, alguna ballada, ballada convideu-nos, per favor. Ne Paula ara és una joveneta ja i ja li fa una mica d'empatge això de cantar en ses festes, en ses, en ses xacotes, però la Varembora l'han vist créixer. L'hem vist créixer en tots els sentits, com a nena, com a luteta, com a joveneta, i l'hem vist créixer com a cantadora, i pot ser-ho una gran cantadora. No sé, fa molt de temps que no la vaig i que no sé res d'ella, però ara l'escoltarem quan era petiteta i se, se veu, lògicament, li ha canviat. Una cançó molt de riure que mos canta. Recordem-me'n a Paula quan era petiteta. Un dia que me per amunt torrent avall Em vaig trobar-me amb un asa i m'hi vaig tirar a cavall Sasa va fer una cosa que jo no haguera dit mai va afegir a se suma de lo que va damunt de vall. I jo també hi vaig quedar, de baix de seu verdenade. No us cregueu que em fes poc mal, que em rompés se ronyonade. Ses elotes de Dalville, Port Porten vestit i calçons i en sortir la pagesia són tots els que i cabussons. I muntant d'alna, Júlia, i es menjen els caions, llavors tenen se sombrilla i adiós, estigueu bons. Que muntant am cap a vila, a menjar botifarrons. El dia 24, començarem a les 12 des migdia amb aquesta missa de festa i seguida de professor per felicitar en el poble, en el dia de gros, dia en honor del patró, Sant Rafel, a la 1, Vall Pagès, a càrrec de la colla de Sant Rafel, a la plaça de l'església. A les 8, hi haurà lliurament de trofeus a i a les 9 de la nit hi haurà una festa popular en actuació David Dance i llavors hi ha ja, cada qual a dormir a passar una bona ballada que segurament que la gent haurà passat molt bé. El dia 25 divendres a les 11 desmatí hi haurà una xocolatada espectacle infantil s'embalat. A les 8 de la tarda hi haurà Suculex Explosion Festival a benefici del futbol Club Sant Rafel. Tota energia de sol i el ritme en blues es fan que es surfe eh, i altres ritmes canalles, amb s'actuació en directe de la Suculex Explosion Band Peter Cullars i de Twang arribats de Saragossa. Per acabar, eh, cremaran els plats de eh, Selection de um, Selectors en Javi Box. El dia 26, uh, hi haurà a les 4, Premi de Bicicleta Tot Terreny, festes de Sant Rafel per es federats a sortida de la A les 7 de la tarda, concurs de coques per adults i per a boixos. A les 7 i mitja, exhibició a càrrec del Club de Gimnàstica Artística de Sant Rafel a les vuit i mitja, animació a càrrec dels alumnes de 6è de Centre Especial de Sant Rafel. A les nou, lliurament dels premis de concurs de coques a Sant Balat. I a les 9 de la nit, segon festival de Sant Rafel artístic. I per no cansar-vos més, continuarem després amb més coses perquè valent programa de festes han fet enguany a Sant Rafel. Evissa i Formentera es donen sama mà cada diumenge, sempre, realment, sempre som amics i mos ho demostrat tota la vida. I ara en Pep Cinxó en fa dos canets perquè mos canta una cançó redoblada que va dedicada a amistat que hi ha entre les dues illes. somte par de tirar be ja ni podekit tot ni ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja serça cantada i si puc prendre i pa ya ya ya ya ya ya ja bon gustivulent ay ya ya i vèn sense cap me sense cap de dificultat ja ja ja vegada ja vaig anar que d'arre vagadem de que esta casa i tot és levezinho de ja ja ja ja que vos quedareu en tot molt ben respecte ja ja ja molt el que empleareu posant de ser vostre pellellellelle, pensau que el que gastareu serà agraït i pegallat. I vendrà bé alguna vegada que encara el món no acaba. Yellellellellelle, si lleveu, no us compensarem, ja hi vies a volant, i pel dobé que mos portarem i amb molta seria de iaiaiaiaia Simbal, mos prepassarem supòs que estan perdona, iaiaia no he vist una venjança que amb això ho heu de mostrar iaiaiaiaiaia ia ia ia, jo sent una gran folgança de conservar la mista, iaiaiaia que el nille germà Manai vaig tu materre da ja ja ja ja ni vai molt sana de pau i tranquilida ja ja ja ja ja escot tractar-me en ja ja ja ja ja ja pev descom vos uns i els altres tots plegat ja ja ja que mai juntar-vos conservan antiga de ya ya ya ya ya ya que es osançado que os dia bondu na Qui ya que son qui va jo cantar que escolta perquè no en sa ya ya ya tot qui seu fisi u ya ya ya perquè m'agrada i haig de veure re per a i a i a i a i a i a que fa una temporada que amb altres no deriva ja ja i que en són ni estudiades una bona cantida i a i a i a i a si no molt ben dictades que deu fer el que sap. Ai, jo oh, sí si que de paraula, no n'heu de fer s'espanta. ja ai, ai, ai, som pocs, fas poca planta, no tens que estudiar curs. Ai, ai, ai, que em vaig, ampliar amb altres temps de estudiar. Ei, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, i perquè ja per l'any 40 tenia 12 anys de da, ai, ai, ai, ai, Ball, de bàsquet llarga per cobrir necessitada i uh, el sacrís va ser molt llarga qui més qui menys ja ho uh, uh, uh, uh, vocola... sé era com ara tot Déu menja i va ben fallar i val més així que no falti que aquell temps ja l'empassa i el feroc ja d'un punt a un altre que no com aquella Eh還是... déu mongua eh、vale i es val més ni fer-te ni i a nit ja l'em comença i, I, I, I, I α, hi, veig cosa animada segur que acabarem te, i, i, per allò pot ser la ballada completa de capa que i, I, I, ...i, ...i, i, no plany el temps i m'agrada per això mi desplaça i jo som per retirar deien i tu eres qui t'hurtat. Ai, si fos d'una altra manera, és que mi boda per sa... Ai, ai, ai, ai, ai, on se'n diu, quan jo festa, us vendria vesita, i aia, que entra i... Saïc molt poc no faça per. sa parella, i aia, i aia, però... La carretera gran dificultat, ai, ai, ai, ai... Ai, que ser gent marinera perquè hem de passar la mà, iai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, molt punyetera si es la falbaruta, ai, ai, ai, on de quanta uera i ser el que hi vaig passar, iai, ai, ai, no em vaig de carrera per això la vaig deixar, iai, a aquest any res molt alegre què com pot córrer i es ja ja ja cadons si ho emene des pot alcançar i aia ja aia i aia i aia ai, ai, fent reu ni ons i festes que és el més que aia i aia i aia treu perquè es conservi lo co que ja farem trobar ja aia i aia i aia <Kardashians> i que mai veig quasi sempre en costes de ribeta ja aia per fer el na tiranguella que em brava escanta aiva i <-hi> <-hi> I, i, i, ja ia, ia, ia, pues... Que el cos ja em pesa, eh, sé que prou de saltar, ia, ja, ia, no tens... Escametllogeres que s'any es que m'han fet canviar, Ia, ia, ia, ia, ia, ja, ja, ja, ja són... Moltes primaveres d'avui, tanta parella, ja ho vull. Xapes que venen, però els vull recomanar, ja, ja. I que tot això que es conservi, que no ho hem de deixar, ja, ja, ja, ja, si ho dem. Té algun exemple, jo també vull donar, ja, ja que estic, servir-vos sempre en lo que us vejo ja ja ja ja ja creure i entendre que acte de Cristi ja ja faim les obres, sempre potsem us poguem salvar ja ja fàcil d'entendre, ni sabem com morirà ja ja què està de gent dolenta és un tot als ben clà ja ja què de i augmenta el gamba'risme que ai ai ai ai ai ai a la se parla. Va estar contenta si no té de treball ai ai a si desesperava esguent el rumbo que ai ai ai ai ai a la perca aquesta manera no estava mai a la sella a la vivi entend i a alegres tranquils i molt que en se lleia no com. Que tenim mare tot allò ja s'acaba lle et puerós. Nhan de canades algú pot tendre engonya lle et som. Per retirar retirada hanit pere qui donat. Festes de Sant Rafel, com dèiem, anàvem per el dia 27, eh, Premi Federat de Ciclisme a la carretera, festes de Sant Rafel, sortida i arribada davant de Sant Balat, diada esportiva, festes de Sant Rafel en el camp municipal d'esports, ruta de Nordic Walking, eh, sortida de l'aparcament del camp de futbol, inici dels torneig infantil, això és dia 27, a les 12 partits galàctics, a les dos, gran dinar de matances, trofeu de festa Sant Rafel a les 7 de la, a les 5 de la tarda i a les 8 i mitja, concert d'escor parroquial a s'església. És es dia 31, hi ha eh, Fest, la eh, primera edició d'aquest festival patrocinat per a Ibiza Global Radio, la nostra emissora germana, que s'hi recomana a tots disfressats. Així és que no és que estiguem en Carnaval, però estem en Halloween, una festa que m'ha heredat de, de, de fora, dels estrangers. Però aquí hi ha molt d'estranger i, bueno, i es segueix celebrant, es va celebrant cada vegada més Halloween. el Halloween. És dia 1 de novembre, eh, hi ha una festa infantil de Halloween i trencada de tots sants per tothom i és dia 3 de novembre s'acaben les festes en sineguració des nou orgue parroquial, eh, concert a càrrec des Petit Cor veus i homes eh de des homes del cor de parroquial de Sant Rafel amb s'organista Óscar Palerm a s'església. De veritat que enhorabuena per tots aquests actes, per tot aquest programa que s'ha elaborat i que en la portada hi ha una il·lustració de fotos eh, mostrant l'artesania, mostrant eh, aquestes fotos antigues. bona una altra vegada més. I amics i amigues, ja no tenim temps per més. Gràcies per la vostra companyia. Molts anys i bon Sant Rafel i fins diumenge que bé. Adeu, adeu, bona setmana.